Zein lurrelde proiektu euskal elkargoarekin. Elburua etzen tipia, garapen kontseiluak, finkatu zuena joan den hastezkenean antolatu duen foruan. Eta jendek, nombre handian, jardetsi dute gomitari. Berre honbat, baino gehiago ziren gero sortzi lan taldeetan banatu direnak. Baina lehen parte batian, aditu batzun mintzatu dira, horietan Francis Jorregi berri soziologoa, unek segitu zituen duela hoi eta boz garapen kontrilua bera sortu baino lehen izan ziren lehen bilkuretan, ogoi tarazten zaukun, Euskal nortasuna izan zela, eta izan dela gero ere, « Sensibilitate, esberdinetako jendeak, bat dituenak. Sertan den txendimenduori eta serre ganaiduen ere, se astudauku. » «Se sentir appartenir à un territoire, c'est être responsable de ce territoire. A partir du moment responsable du territoire, on veut qu'il se développe le mieux possible, qu'il soit le plus solidaire possible. On fait attention aux autres, on devient membre d'une collectivité. » «Berre un bat jende baino gehiago, bildu dela sortzi lantaldeetan, eskoalerigusitik, eto redira, bella un aldigusietakoak. » Zergatik diren galde gindiegu, orziren bat zuheri. Eskiulako Marcel Castec entzuten dugu. Hainiz e, uh, esku kaldu baten emaiten, bi elkartean. Mm -hmm. Bata uh, kultuore kartea, deitzen haitzen eskiula, uh, haurek ikasten irantzan, yeah. siberotar dantzak, eta artetaik, e, artetaik mm -hmm. egiten dugu, ez artetak egiten dugu komedia musikal, ez nul reten eskuaraz, azken egiten dugu bat bi urte, deitzen zen amintxean Eta beste elkartiaz. Pelota egiten dugu. Ordin, jola, uh, ikusten dut zergaiten nintzentek. Bara gazte hain, zerraiten se dien, segiten eta... Hortako gizien ez aminete erraiteako zerbezatzen eta... Entzuteko ebostek zerraiten zein. Gazteak ere ikusi ditugu. Gamarteko leire loiato ere hor zen. Zergati irenik, interreizio gehiabaita. Ezagutzen duzu zinez gai bat uh, osoki eta uh, bigarrenik egiten baitira ezagutzak. Eta uh, guri gure taldean aldi guziz uh, arra zubehi bat uh, ateratzen zelaik. Norbaitek gaiten zuen bennik populazio horrekin lan indud eta hori atxemaiten dut, hori ikusi dut. Bak, eko, eta zinez uh, ez da baita aintzinatzen da. E, beh, aintzinatzen dugu eta sakontzen dugu eta interes garrera da. Leire bezala, ez ikasle frango ere ikusi ditugu taldeetan, bai eta ere, best taldeetorriak zirenak, indar berezi bat, egin baitu garapen kontseiluak bere talden araberritzeko eta gaztetzeko. Forua bukatzean, kagolin Filipzek erraiten saukun, egun ortako lana, baliagarria izain dela, Euskal Elkargoko autetxen onduan. Elkargoaren lihendekariak beraz errandu, eh, Uh, hash tipe nitik uh, guri for guri ba, kontatzen du uh, gizarte sibilen gainean e, gar, beresiki uh, garapen konchiluan ba ideak uh, imaiteko uh, ikarpena uh, imaitea ba guri alkargorat eta uh, bueno ba, badugu gure bidea